Стрибнули на палубу. Апарат швидко піднявся. Гахан відчув удар тіла об кіль, за яким послідували глухі удари великих тіл, коли вони вдарилися об землю внизу. Його дія була виконана вчасно. І ось ватажок виліз на палубу і стояв на кормі з палаючими очима і клацаючими щелепами. Гахан витягнув свій меч. Звір, можливо, збентежений новизною свого становища, не кинувся в атаку. Натомість він повільно поповз до своєї наміченої здобичі». Апарат піднімався, і Гахан поставив ногу на регулятор і зупинив підйом. Він не хотів ризикувати підйоном до якоїсь вищої повітряної течії, яка б віднесла його геть. Апарат вже повільно рухався до вежі, перенесений туди силою інерції важкого тіла банта, що стрибнув на нього. Чоловік спостерігав за повільним наближенням чудовиська, за його слинавими щелепами, за зловісним виразом диявольського обличчя. Знайшовши палубу стійкою, істота, здавалося, набиралася впевненості. І тут чоловік раптово стрибнув на один бік палуби, і крихітний літун так само раптово нахилився у відповідь. Банд послизнувся і шалено вчепився в палубу. Гахан стрибнув вперед з оголеним мечем. Великий звір втримався і став дибки на задні лапи, щоб простягнутися і схопити цього зухвалого смертного, який наважився поставити під сумнів його право на плуть, якої він жадав. І тут чоловік стрибнув на протилежний бік палуби. Бант перекинувся на бік в той самий момент, коли спробував стрибнути. Гребучий кіготь пронісся близько біля голови Гахана в той момент, коли його меч пронизав люте серце, і коли воїн вирвав свій клинок з туші, вона безшумно зіскочила за борт корабля. Погляд униз показав, що судно дрейфує в напрямку вежі, куди Гахан бачив, як вели в'язня. Ще мить дві, і воно опиниться прямо над нею. Чоловік кинувся до управління і дозволив кораблю швидко опуститися до землі, куди прямували банти, все ще спраглі до своєї здобичі. Висадка за межами загороди означала вірну смерть, а всередині він бачив багато фігур, що зіщулилися на землі, ніби у вісні. Корабель зараз плавав лише за кілька футів над стіною загороди. Не залишалося нічого іншого, як ризикнути всім у сміливій спробі здобути щастя або безпорадно дрейфувати повз, без надії повернутися через кишачу бантами долину, з багатьох точок якої він тепер чув рев і гарчання цих лютих барсумських левів. Зісковзуючи за борт, Гахан спустився по тросу від якоря, що волочився, поки його ноги не торкнулися верху стіни, де йому не склало труднощів зупинити повільний дрейв корабля. Потім він підняв якір і опустив його всередину огорожі. Проте серед сплячих внизу не було жодного руху, вони лежали, як мертві. З отворів у вежі лилося тьмене світло, але не було жодних ознак охорони чи несплячого мешканця. Тримаючись за мотузькою, Гахан опустився всередину огорожі, де вперше близько побачив істот, що лежали там, як він вважав у вісні. З напівзадушеним вигуком жаху чоловік відсахнувся від безголових тіл рекорів. Спочатку він подумав, що це трупи обезголовлених людей, як і він сам, чого було б цілком достатньо. Але коли він побачив, як вони рухаються, і зрозумів, що вони наділені життям, його жах і огида стали ще більшими. Ось отже пояснення того, що він бачив того дня, коли Тара з Геліуму відрубала голову своєму викрадачеві, і Гахан бачив, як голова повзе назад до свого тіла. І подумати, що перлина Геліуму перебуває у владі таких огидних істот, як ці». Чоловік знову здригнувся, але поспішив закріпити літун, знову піднявся на його палубу і опустив його на підлогу огорожі. Потім він попрямував до дверей у підніжі вежі, легко переступаючи через лежачі тіла непритомних рекорів, і переступивши поріг, зник у середині. Розділ восьмий. Клопітка робота Гек у свої найкращі дні, третій наглядач полів Луда, сидів, пестуючи свій гнів і приниження. Нещодавно в ньому прокинулося щось, про існування чого він ніколи раніше навіть не мріяв. Чи мав вплив дивної полоненої жінки щось спільне з цим неспокоєм і невдоволенням, він не знав. Йому не вистачало заспокійливого впливу шуму, який вона називала співом. Чи могло бути так, що існують інші речі, більш бажані, ніж холодна логіка і незаплямована сила мозку? Чи варто прагнути добре збалансованої недосконалості більше, ніж високого розвитку однієї характеристики? Він подумав про великий остаточний мозок, до якого прагнули всі калдани. Він буде глухим, німим і сліпим. Тисячі прекрасних незнайомок могли б співати і танцювати навколо нього, але він не міг би отримати задоволення від співу чи танцю, оскільки не мав би жодних перцептивних здібностей». Калдани вже відгородилися від більшості задоволень органів чуття. Гек замислився, чи багато можна виграти, якщо відмовляти собі ще більше. І з цією думкою прийшло питання щодо всієї структури їхньої теорії. Зрештою, можливо, дівчина мала рацію, для чого може служити великий мозок, запечатаний у надрах землі. І він, гек, має померти за цю теорію. Луд так вирішив. Несправедливість цього переповнила його люттю, але він був безпорадний. Врятуватися не було куди. За огорожею на нього чекали банти, всередині – його власні, настільки ж безжальні і люті. Серед них не було ні любові, ні вірності, ні дружби, вони були просто мізками. Він міг би вбити Луда, але що б це йому дало? Іншого короля випустять із його запечатаної камери, і гека вб'ють. Він цього не знав, але у нього не було б навіть бідної втіхи від задоволеної помсти, оскільки він не був здатний відчувати настільки абстрактне почуття. Гек, сидячи на своєму рекорі, ходив по підлозі кімнати у вежі, де йому було наказано залишатися. Зазвичай він би сприйняв вирок Луда з повною незворушністю, оскільки це був лише логічний результат розуму. Але зараз все здавалося іншим. Чужинка зачарувала його. Життя здавалося приємною річчю, у ньому були великі можливості. Мрія про абсолютний мозок відійшла в легкий серпанок далеко на задньому плані його думок. У цей момент у дверях кімнати з'явився червоний воїн із оголеним мечем. Він був чоловічим аналогом полоненої, чий солодкий голос підірвав холодний розважаливий розум Калдана. Тихо, застеріг новоприбулий. Його прямі брови зійшлися в зловисну гримасу, а вістря його довгого меча загрозливо грало перед очами калдана. Я шукаю жінку, Тару з Гелію. Де вона? Якщо цінуєш своє життя, говори швидко і говори правду. Якщо він цінує своє життя. Це була істина, яку Гек щойно дізнався. Він швидко подумав. Зрештою, великий мозок не буває зайвим. Можливо, тут лежить порятунок від вироку Луда. «Ти з її роду?» – запитав він. «Ти прийшов, щоб врятувати її?» «Так. Слухай тоді. Я подружився з нею, і через це я маю померти. Якщо я допоможу тобі звільнити її, ти візьмеш мене з собою». Гахан згатоло окинув дивну істоту з голови до ніг. Досконале тіло, гротескну голову, безвиразне обличчя. Серед таких, як ці, прекрасна дочка Гелію перебувала в полоні днями і тижнями. «Якщо вона жива і неушкоджена», – сказав він, – «я візьму тебе з нами». «Коли вони забрали її від мене, вона була жива і неушкоджена», – відповів Гек. «Я не можу сказати, що сталося з нею з того часу». Луд послав за нею. «Хто такий Луд? Де він? Веди мене до нього». Гахан говорив швидко тоном сповненим влади. «Ходімо», – сказав Гек, виводячи з апартаментів і спускаючись сходами до підземних нір-калданів. «Луд, мій король, я відведу тебе до його покоїв». «Швидше», – наполягав Гахан. «Сховай свій меч», – попередив Гек, – «щоб, якщо ми зустрінемо інших моїх родичів, я міг сказати їм, що ти новий в'язень, і щоб вони повірили мені». Гахан зробив, як йому було наказано, але попередив Калдана, що його рука завжди на біля біля як кинджала. «Тобі не потрібно боятися зради», – сказав Гек. «Моя єдина надія на життя в тобі». «А якщо ти мене підведеш», – застеріг його Гахан, – «я можу пообіцяти тобі таку ж вірну смерть, яку може гарантувати навіть твій король». Гек нічого не відповів, а швидко рухався з вивистими підземними коридорами, поки Гахан не почав усвідомлювати, наскільки він справді в руках цього дивного монстра. Якщо цей хлопець виявиться фальшивим, Гахану нічого не дасть його вбивство, оскільки без його керівництва Червоношкірий ніколи не зможе повернутися до вежі та свободи. Двічі вони зустрічали інших калданів, які їх зупиняли. Але в обох випадках просте твердження Гека про те, що він веде нового в'язня до Луда, здавалося, розвіювало всі підозри, і нарешті вони підійшли до передпокою короля. Тут, зараз, червоношкірий, ти повинен битися, якщо взагалі колись, прошепотів гек, уйві туди, і він вказав на дверний отвір перед ними. А ти? запитав гахан, все ще побоюючись зради. Мій рикор, могутній, відповів калдан, я супроводжуватиму тебе і битимусь на твоєму боці. Краще померти так, ніж пізніше в муках за волею Луда. Ходімо. Але гахан вже переткнув кімнату і увійшов до сусідньої зали. На протилежному боці кімнати був круглий отвір, який охороняли двоє воїнів. За цим отвором він побачив дві постаті, що боролися на підлозі, і миттєвий погляд на одне з облич раптово наділив його силою десяти воїнів і люттю пораненого банта. Це була тара з геліуму, яка боролася за свою честь або за життя. Воїни, здивовані несподіваною появою червоного чоловіка, стояли мить у німому подиві, і в цю мить Гахан з Гатоню накинувся на них, і один впав, пронизаний мечем у серце. «Бій по головах!» – прошепотів голос Гека на вухо Гаану. Останній побачив, як голова полеглого воїна швидко поповзла в отвір, що вів до кімнати, де він бачив тару з геліуму в лапах безголового тіла. Потім меч Гека відрубав калдана залишеного воїна від його рикора, і Гаан пронизав своїм мечем відразливу голову. Миттіво червоний воїн стрибнув до отвору, а слідом за ним біг Гек. «Не дивиш в очі луду», – попередив калдан, – «або загинеш». У кімнаті Гаан побачив тару з геліуму в лапах могутнього тіла а біля стіни, на протилежному боці кімнати, причаївся огидний, схожий на павука луд. Миттєво король усвідомив загрозу для себе і спробував спрямувати свій погляд на очі Гаана, і, роблячи це, він був змушений послабити свою концентрацію на рикорі, в обіймах якого боролася Тара. Так що майже відразу дівчина змогла вирватися з жахливої безголової істоти. Коли вона швидко підвелася на ноги, то вперше побачила причину переривання планів Луда. Червоний воїн! Її серце підстрибнуло від радості та подяки. Яке диво долі послало його до неї! Вона не впізнала його, цього змученого подорожами воїна, у простій зброї, на якій не було жодного коштовного каменя. Як вона могла здогадатися, що це та сама іскриста істота з платини та діамантів, яку вона бачила протягом короткої години за таких різних обставин при дворі її великого батька? Луд побачив, як Гек йде за дивним воїном до камери. «Збий його, Геку!» – наказав король. «Збий, незнайомця, і твоє життя буде твоїм!» Гаан кинув погляд на потворне обличчя короля. «Не дивись йому в очі!» – крикнула Тара, попереджаючи. Але було вже пізно. Жахливий гіпнотичний погляд короля Калдана вже захопив очі Гагана. Червоний воїн завагався в ході. Вістря його меча повільно опустилося до підлоги. Тара кинула погляд на Гека. Вона побачила, як істота дивиться своїми невиразними очима на широку спину незнайомця. Вона побачила, як рука райкора істоти крадькома тягнеться до руків, як інжала. І тоді Тара з геліуму підняла очі вгору і вилила звуки найгарнішої мелодії Марса – «Пісню любові». Гек витяг кенжал з піхов. Його очі звернулися до співаючої дівчини. Погляд Луда перебіг від очей чоловіка до обличчя Тари – і в ту мить, коли пісня останньої відволікла його увагу від його жертви, Гаан з Гатола струснувся і з надлюдським зусиллям волі змусив свої очі дивитися на стіну над потворною головою Луда. Гек підняв кинжал над правим плечем, зробив один швидкий крок вперед і вдарив. Пісня дівчини закінчилася приглушеним криком, коли вона кинулася вперед з очевидним наміром зірвати задум Калдана. Але вона запізнилася, і добре, бо мить потому вона зрозуміла мету вчинку Гека, коли побачила, як кенжал вилетів з його руки, пролетів повз плече Гаана і увігнався по самогарду в м'яке обличчя Луда. «Ходімо!» – вигукнув убивця. «У нас немає часу на втрати!» – і рушив до отвору, через який вони увійшли до кімнати. Але в своєму кроці він зупинився, коли його погляд був прикутий до постаті могутнього... Райкора, що лежав ниць на підлозі, королівського Райкора, найгарнішого, найсильнішого, якого могли вивести заводчики Бантуму. Гек зрозумів, що під час втечі він може взяти з собою лише одного Райкора, і в Бантумі не було нікого, хто міг би надати йому кращі послуги, ніж цей велетень, що лежить тут». Швидко він перемістився на плечі великого інертного велетня. Миттьово останній перетворився на розумну істоту, наповнену пульсуючим життям і наполегливою енергією. «Тепер, – сказав Калдан, – ми готові. Нехай той, хто хоче повернутися до небуття, стане мені на заваді». Навіть коли він говорив, він нахилився і поповз до кімнати за нею. Агахан, взявши Тару за руку, жестом показав їй йти за ним. Дівчина вперше подивилася йому прямо в очі. «Боги мого народу були добрі, – сказала вона. – Ти прийшов саме в час. До подяки Тари з Геліуму додасться подяка воєначальника Барсуму та його народу. Твоя винагорода перевищить твої найбільші бажання». Гахан з Гатулу побачив, що вона не впізнає його, і швидко стримав тепле привітання, яке було на його вустах. «Чи ти Тарас Геліуму чи інша, – відповів він, – не має значення, служити так червоній жінці Барсума вже сама по собі достатня винагорода». Поки вони говорили, дівчина пробиралася крізь отвір за Геком, і незабаром усі троє покинули покої Луда і швидко рухалися з вивистими коридорами до вежі. Гек неодноразово закликав їх прискоритися, але червоні люди Барсума ніколи не прагнули до відступу, і тому двоє, що йшли за ним, рухалися надто повільно для калдана. Нема кому перешкоджати нашому просуванню, наполягав Гахан, то навіщо виснажувати сили принцеси з зайвою поспішністю? Я боюся не стільки протистояння попереду, бо там немає нікого, хто знає про те, що сталося цієї ночі в покоях Луда. Але калдан одного з воїнів, який стояв на варті перед покоями Луда, втік, і можете вважати правдою, що він не гаяв часу на пошуки допомоги». Те, що вона не прийшла до того, як ми пішли, пояснюється виключно швидкістю, з якою відбувалися події в кімнаті. Задовго до того, як ми досягнемо вежі, вони нас доженуть ззаду, і я добре знаю, що їх буде набагато більше, ніж нас, із великими та могутніми райкорами. Я використав слово «король», описуючи правителів або вождів бантійських зграй. Оскільки саме слово неможливо вимовити англійською, і ні джед, ні джедак червоної марсіанської мови не мають зовсім такого ж значення, як бантійське слово, яке має практично таке ж значення, як англійське слово королева стосовно лідера бджолиного рою. Джейкапе, пророцтво гека не забарилося з виконанням. Незабаром звуки переслідування стали чутні у віддаленому брязканні обладунків і свистячому заклику до зброї калданів. «Вежа вже зовсім близько», – вигукнув Гек. «Поспішайте, поки ще можете, і якщо ми зможемо забарикадуватися там до сходу сонця, то, можливо, ще врятуємося». «Нам не знадобляться ніякі барикади, бо ми не будемо затримуватися у вежі», – відповів Гахан, прискорюючи крок, коли зрозумів із гучності звуку позаду, скільки їхніх переслідувачів. «Але ми не можемо піти далі вежі сьогодні ввечері», – наполягав Гек. «За вежею чекають банти і неминуча смерть». Гахан усміхнувся. «Не бійтеся бантів», – запевнив він їх. «Якщо ми зможемо дістатися до загороди трохи раніше наших переслідувачів, нам не буде чого боятися від будь-якої злої сили в цій проклятій долині». Гек не відповів, і його незворушне обличчя не виражало ні віри, ні скептицизму. Дівчина запитливо дивилася в обличчя чоловіка. Вона не розуміла. «Ваш літун, – сказав він, – він пришвартований перед вежелю». Її обличчя засяяло від задоволення та полегшення. «Ви його знайшли!» – вигукнула вона. «Яка удача!» «Це справді удача!» – відповів він. «Оскільки це не тільки повідомило, що ви були тут в'язним, але й врятувало мене від бантів, коли я перетинав долину від пагорбів до цієї вежі, куди я бачив, як ви забрали вас сьогодні в день після вашої хороброї спроби втечі». «Звідки ви знали, що це я?» – запитала вона. Її здивовані брови сканували його обличчя, ніби вона намагалася з минулих спогадів згадати якусь сцену, в якій він фігурував. «Хто ж не знає про втрату принцеси Тари з Гелію?» – відповів він. «І коли я побачив пристрій на вашому літуні, я одразу зрозумів, хоча не знав, коли бачив вас серед них у полях трохи раніше». Відстань була занадто великою, щоб я міг бути впевненим, чи полонений, чи жінка. Якби випадковість не виявила схованку вашого літуна, я б пішов своєю дорогою та розгелію. Я здригаюся, коли думаю, наскільки близькою була ця випадковість. Якби немиттєвий блиск сонця на гербі на носі вашого корабля, я б пройшов повз, не знаючи. Дівчина здригнулася. «Боги послали вас!» – прошепотіла вона побожно. «Боги послали мене та розгелію», – відповів він. «Але я не впізнаю вас», – сказала вона. «Я намагалася згадати вас, але мені не вдалося. Ваше ім'я, як його?» «Не дивно, що така велика принцеса не пам'ятає обличчя кожного мандрівного пантана Барсума», – відповів він з усмішкою. «Але ваше ім'я», – наполягала дівчина. «Кличте мене Туран», – відповів чоловік, бо йому спало на думку, що якщо Тарас Гелію впізнає в ньому чоловіка, чиє запальне зізнання в коханні розгнівало її того дня в садах воєначальника, її становище може стати нескінченно нестерпнішим, ніж якби вона повірила, що він зовсім незнайомий». Крім того, як простий пантан, він міг би завоювати більший ступінь її довіри, своєю вірністю і відданістю, і місце в її повазі, яке, здавалося, було закрите для блискучого джеда Гатола. Солдат удачі, воїн-фрілансер. Вони вже дісталися до вежі, і коли вони ввійшли до неї з підземного коридору, погляд назад відкрив авангард їхніх переслідувачів, жахливих калданів, що сиділи на швидких і могутніх рекорах. Як швидко тільки могли, вони троє піднялися сходами, що вели до рівня землі. Але за ними ще швидше йшли поплічники Луда. Гек ішов попереду, тримаючи Тару за одну руку, щоб легше було вести її і допомагати їй. А Гахан з Гатола йшов на кілька кроків позаду, тримаючи на оголений меч для нападу, який, як усі розуміли, має статися з ними зараз, перш ніж вони досягнуть огорожі та літака. «Нехай Гек відстане і стане поруч з тобою, – сказала Тара, – і воюй з тобою. У цих вузьких коридорах вистачить місця лише для одного клинка, – відповів гатоліанець. Поспішайте з геком і пробивайтеся на палубу літака, тримайте руку на управлінні, і якщо я вирвуся далеко вперед від цих, щоб дістатися до звисаючого троса, ви зможете піднятися за моїм словом, і я зможу спокійно піднятися на палубу. Але якщо хтось із них першим вийде в огорожу, ви знатимете, що я ніколи не прийду, і ви швидко підніметеся і покладетесь на богів наших предків, щоб вони дали вам попутний вітер у напрямку більш гостинного народу. Тара з Геліуму похитала головою. «Ми не покинемо тебе, Пантан», – сказала вона. Гахан, незважаючи на її відповідь, звернувся понад її головою до Гека. «Відведи її до корабля, пришвартованого в межах огорожі», – наказав він. «Це наша єдина надія. Сам я можу дістатися до його палуби, але якщо мені доведеться чекати на вас двох в останній момент, є велика ймовірність, що ніхто з нас не врятується. Роби, як я кажу». Його тон був зарозумілим і пихатим, тон людини, яка з народження командувала іншими людьми, і чия воля була законом. Тара з Геліому була одночасно розгнівана і роздратована. Вона не звикла, щоб їй наказували або ігнорували». Але, незважаючи на всю свою королівську гордість, вона не була дурною і знала, що чоловік має рацію, що він ризикує своїм життям, щоб врятувати її. Тому вона поспішила з геком, як їй було наказано, і після першого спалаху гніву вона посміхнулася, бо до неї дійшло, що цей хлопець був лише гробим, ненавченим воїном, який не володів витонченими звичаями культурних дворів. Але серце в нього було правильне, хоробре і вірне, і вона з радістю пробачила йому образу його тону і манери. Але що за тон? Згадка про нього змусила її раптово зупинитися. Пантанці були грубими і готовими до всього чоловіками. Часто вони піднімалися на високі командні посади, тому ненотка влади в голосі цього хлопця здавалася дивною, а щось інше – якість, яку неможливо було визначити, але така ж виразна, як і знайома. Вона вже чула її раніше, коли голос її прадіда, Тардоса Морса, джедака Геліуму, звучав у команді, і в голосі її діда, Морса Каяка, джеда, і в дзвінких тонах її славетного батька, Джона Картера, воєначальника Барсума, коли він звертався до своїх воїнів. Але зараз у неї не було часу розмірковувати над такою дрібницею, бо за нею пролунав раптовий брязкіт зброї, і вона знала, що Туран Пантан схрестив мечі з першим із їхніх переслідувачів. Коли вона озирнулася, він ще був видимий за поворотом сходів, тож вона могла бачити швидкий бій на мечах, що відбувався. Донька найбільшого у світі фехтувальника, вона добре знала найтонші нюанси цього мистецтва. Вона бачила незграбну атаку Калдана і швидку впевнену відповідь Пантана. Коли вона дивилася зверху на його майже голе тіло, одягнене лише в найпростішу, без прикрас, збрую, і бачила гру пружних м'язів під червоно-бронзовою шкірою, і спостерігала за швидкою і делікатною грою кінчика його меча, до її почуття обов'язку додалося спонтанне визнання захоплення, яке було лише природною даниною жінки майстерності та хоробрості, і, можливо, трохи чоловічій симетрії та силі». Тричі лезо пантана змілювало своє положення – один раз, щоб відбити жорстокий удар, один раз, щоб зробити обманний рух, і один раз, щоб завдати удару. І коли він витягнув його з останньої позиції, калдан бездиханий скотився зі свого спотикаючогося райкора, і Туран швидко зістрибнув сходами, щоб вступити в бій з наступним позаду, а потім хек потягнув Тару вгору і поворот на сходах закрив від її погляду воюючого пантана. Але вона все ще чула дзвін сталі-обсталь, брязкіт спорядження і пронизливий свист калданів. Її серце спонукало її повернутися до свого хороброго захисника, але її розсудливість підказувала їй, що вона найкраще послужить йому, будучи готовою до керування літаком у той момент, коли він досягне загороди. Розділ дев'ятий. дрейф над чужими регіонами. В цю мить Гек відчинив двері, що вели зі сходів, і Тара побачила залитий місячним сяйвом обгороджений двір, де безголові рикори лежали біля своїх годівниць. Вона бачила ідеальні тіла, м'язисті, як у найкращих воїнів її батька, і самиць, фігурам яких позаздрили б багато найвродливіших жінок Гелію. Ах, якби вона могла наділити їх силою діяти, тоді справді можна було б забезпечити безпеку пантанців, але вони були лише бідними грудками глини, і вона не Мала сили оживити їх. Вони повинні лежати так, поки ними не заволодіє холодний безсердечний мозок Калдана. Дівчина зітхнулась жалю, навіть здригнувшись від огиди, пробираючись поміж розкинутих істот до літака. Швидко вона та Гек піднялися на палубу після того, як останній відв'язав швартові. Тара перевірила керування, піднімаючи та опускаючи корабель на кілька футів у межах обгородженого простору. Він реагував ідеально. Потім вона знову опустила його на землю і чекала. З відчинених дверей доносилися звуки битви, які то наближалися, то віддалялися. Дівчина, бачивши майстерність свого чемпіона, мало боялася результату. Лише один супротивник міг протистояти йому одночасно на вузьких сходах, він мав перевагу в позиції та в обороні, і він був майстром меча, тоді як вони були незграбними, невдахами порівняно з ним. Їхня єдина перевага полягала в їхній кількості, якщо тільки вони не знайдуть спосіб напасти на нього ззаду. Її зблідла від цієї думки». Якби вона могла його бачити, вона, можливо, ще більше схвилювалася б, бо він не скористався багатьма можливостями, щоб наблизитися до огорожі. Він бився холоднопровно, але з дикою наполегливістю, яка мало нагадувала чисто оборонні дії. Часто він перелазив через тіло полеглого ворога, щоб накинутися на наступного позаду, і одного разу за ним лежало п'ять мертвих калданів, настільки далеко він відтіснив своїх супротивників. Вони не знали цього, ці калдани, з якими він бився, як і дівчина, яка чекала на нього на летючому апараті. Але Гаган з Гатола займався більш привабливою розвагою, ніж здобуття свободи, бо він мстився за образи, яких зазнала жінка, яку він кохав. Але згодом він зрозумів, що може даремно ставити під загрозу її безпеку, і тому він звалив ще одного перед собою і, обернувшись, швидко стрибнув на сходи, а провідні калдани послизнулися на вкритій мізками підлозі і спотикаючись кинулися навздогім. Гаган досяг огорожі на 20 кроків попереду них і помчав до летючого апарату. «Піднімайся!» – крикнув він дівчині. «Я піднімусь по тросу!» Повільно невеликий апарат піднявся з землі, коли Гаган перестрибував через нерухомі тіла рикорів, що лежали на його шляху. Перший з переслідувачів зістрибнув з вежі в той момент, коли Гаган схопився за трос, що волочився. Швидше крикнув він дівчині вгорі, або вони стягнуть нас вниз. Але корабель, здавалося, ледь рухався, хоча насправді він піднімався так швидко, як можна було очікувати, від одномісного летючого апарату, що перевозив вантаж у три особи. Гаган вільно розгойдувався над верхівкою стіни, але кінець троса все ще волочився по землі, коли калдани до нього дісталися. Вони безперервним потоком виливалися з вежів огорожу. Лідер схопився за трос. «Швидко!» – вигукнув він. «Тримайтеся, і ми стягнемо їх вниз!» Щоб здійснити його задум, потрібна була лише вага кількох. Корабель зупинився у своєму польоті, а потім на жах дівчини вона відчула, як його неухильно тягнуть вниз. Гаган Одош усвідомив небезпеку і необхідність дій. Тримаючись за мотузку лівою рукою, він обмотав її ногою, залишивши праву руку вільною для свого довгого меча, який він не вкладав у піхви. Удар зверху розсік м'яку голову калдана, а інший перерізав натягнуту мотузку під ногами пантанця. Дівчина почула раптове поновлення пронизливого свисту своїх ворогів і водночас усвідомила, що корабль знову піднімається. Повільно він дрейфував вгору поза досяжністю ворога і мить пізніше вона побачила, як Туран перелазить через борт. Вперше за багато тижнів її серце наповнилося радістю подяки, але перша думка була про іншого. «Ти не поранений?» – запитала вона – «Ні, з Геліуму», – відповів він. «Вони ледь варді зусиль мого клинка, і ніколи не були для мене загрозою через свої мечі». «Вони повинні були легко тебе вбити», – сказав Гек. «Настільки велика і високорозвинена сила розуму серед нас, що вони повинні знати ще до того, як ти вдариш, куди, логічно, ти повинен прагнути вдарити» і тому вони повинні були в змозі парирувати кожен твій випад і легко знайти шлях до твого серця. Але вони й не досягли, Гек, нагадав йому Гахан. Їхня теорія розвитку хибна, бо вона не прямує до ідеально збалансованого цілого. Ти розвинув мозок і занедбав тіло, і ти ніколи не зможеш зробити руками іншого те, що можеш зробити своїми власними руками. Мої руки навчені володіти мечем – кожен м'яз миттєво і точно і майже механічно реагує на потребу моменту. Я ледь усвідомлюю об'єктивно, що думаю, коли б'юся, настільки швидко мій клинок використовує кожну шпарину або кидається на захист, якщо мені загрожує небезпека. Що це майже так, ніби холодна сталь має очі та мозок. Ти з твоїм калданським мозком і твоїм райкорським тілом ніколи не зможеш сподіватися досягти тієї міри, до яких можу досягти я. Розвиток мозку не повинен бути сукупністю людських зусиль. Найбагатшими і найщасливішими будуть ті народи, які найближче підійдуть до добре збалансованої досконалості як розуму, так і тіла. І навіть їм завжди не вистачатиме досконалості. В абсолютній і загальній досконалості криється задушлива монотонність і смерть. Природа повинна мати контрасти, вона повинна мати тіні, а також світлі плями, сум із щастям, як неправильне, так і правильне, і гріх, а також чесноту. «Мене завжди вчили інакше», – відповів гек. Але відколи я пізнав цю жінку і тебе з іншої раси, я почав вірити, що можуть існувати інші стандарти, настільки ж високі та бажані, як і ті, що є у калданів. Принаймні я отримав уявлення про те, що ви називаєте щастям, і я розумію, що воно може бути добрим, навіть якщо у мене немає засобів його виразити. Мене завжди вчили інакше, відповів Гек.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 Я не вмію сміятися і посміхатися. І все ж всередині мене є відчуття задоволення, коли ця жінка співає. Відчуття, яке, здається, відкриває переді мною дивовижні перспективи краси і незвіданого задоволення, які набагато перевершують холодні радощі ідеально функціонуючого мозку. Я хотів би, щоб я народився у твоїй расі. Підхоплений легким потоком повітря, флаєр повільно дрейфував на північний схід над долиною Бантум. Внизу розлягалися оброблені поля, і один за одним вони пропливали над дивними вежами Моака та Нолаха та інших королів-роїв, що населяли цю химерну та жахливу землю. У кожному загоні, що оточував вежі, плазували рекори – огидні, безголові створіння, красиві, але водночас жахливі. «Це урок», – зауважив Гахан, вказуючи на рекорів у загоні, над яким вони саме дрейфували. «Для тієї, на щастя невеликої меншості нашої раси, яка поклоняється плоті та робить з апетиту Бога. Ти їх знаєш, з Гелію, вони можуть точно сказати тобі, що вони їли на обід два тижні тому, і як слід готувати вирізку Тоата, і який напій подавати до крижів Зітідара». Тарос Гелію засміялася. Але жоден з них не зможе назвати тобі ім'я людини, чия картина отримала нагороду джедака в храмі краси цього року, сказала вона. Як і рекори, їх розвиток не був збалансованим. Воїстину щасливі ті, в кому поєднано трохи доброго і трохи поганого, трохи знань про багато речей поза їхнім покликанням, здатність любити і здатність ненавидіти, бо такі можуть дивитися з терпимістю на все, не упереджені егоїзмом того, чия голова настільки важка на один бік, що всі його мізки стікають в ту точку. Коли Гахан замовк, Гек тихо закашлявся, як роблять ті, хто хоче привернути увагу. «Ти говориш, як той, хто багато думав про багато предметів. Чи можливо, щоб ви з червоної раси отримували задоволення від думки? Чи знаєте ви щось про радощі самоаналізу? Чи складають розум і логіка якусь частину вашого життя?» «Безперечно», – відповів Гахан, – «але не до такої міри, щоб займати весь наш час, принаймні об'єктивно. Ти, Гек, є прикладом того егоїзму, про який я говорив». Оскільки ти і тобі подібні присвячуєте своє життя поклонінню розуму, ви вважаєте, що жодні інші створенні істоти не думають. І, можливо, ми й не думаємо в тому сенсі, як ви, які думаєте лише про себе і свої великі мізки. Ми думаємо про багато речей, які стосуються добробуту світу. Якби не червоні люди Барсуму, навіть калдани загинули б на планеті, бо хоч ви й можете жити без повітря, ті речі, від яких залежить, Лежить ваше існування, не можуть, а на Барсумі не було б достатньої кількості повітря протягом багатьох віків, якби червона людина не спланувала і не побудувала велику атмосферну установку, яка дала нове життя вмираючому світу. Що зробили всі мізки всіх калданів, які коли-небудь жили в порівнянні з цією єдиною ідеєю червоної людини? Гек був збентежений. Будучи калданом, він знав, що мізки означають сукупність всесвітніх досягнень, але йому ніколи не спадало на думку, що їх світ використовувати в практичних і вигідних цілях. Він відвернувся і подивився вниз на долину своїх предків, над якою він повільно дрейфував у який невідомий світ. Він має бути справжнім богом серед нижчих істот, він знав, але чомусь сумнів охопив його». Було очевидно, що ці двоє з іншого світу готові поставити під сумнів його перевагу. Навіть крізь його великий егоїзм просочувалася підозра, що вони ставляться до нього зверхньо, можливо, навіть жаліють його. Потім він почав розмірковувати, що з ним станеться. Більше не буде у нього багатьох райкорів, які б виконували його волю. Лише цей один, і коли він помре, іншого не буде. Коли він втомиться, Гек повинен лежати майже безпорадним, поки той відпочиватиме. Він хотів би ніколи не бачити цю червону жінку. Вона принесла йому лише невдоволення, безчестя, а тепер і вигнання. Незабаром Тара з Геліуму почала наспівувати мелодію, і Гек Калдан заспокоївся. М'яко вони пливли під стрімкими місяцями над шаленими тінями марсіанської ночі. Ревбантів долинав до їхніх вух у зменшеному обсязі, коли їхнє судно пролітало за межі бантуму, залишаючи позаду жахи цієї нещасливої землі. Але куди їх несло? Дівчина подивилася на чоловіка, який сидів, схрестивши ноги на палубі крихітного вітака, вдивляючись у ніч попереду, очевидно поглинений думками. «Де ми?» – спитала вона. «До чого ми дрейфоємо?» Туран знизав широкими плечима. «Зорі кажуть мені, що ми драйфуємо на північний схід», – відповів він. «Але де ми або що лежить на нашому шляху, я навіть не можу здогадатися. Тиждень тому я міг би заприсягтися, що знаю, що лежить за кожним наступним хребтом, до якого я наближаюся. Але зараз я з усією смиренністю визнаю, що не маю уявлення про те, що лежить за милю в будь-якому напрямку». «Тара з Меліуму, я загубився, і це все, що я можу тобі сказати». Він усміхався, і дівчина усміхнулася йому у відповідь. На її обличчі був трохи здивований вираз. У цій його усмішці було щось нестерпно знайоме. Вона зустрічала чимало пантанців, вони приходили і йшли, слідуючи за битвами світу. Але вона не могла згадати цього. «З якої ти країни, Туране?» – раптом запитала вона. «Хіба ти не знаєш Тарос Геліуму, – заперечив він, – що у пантанця немає країни. Сьогодні він б'ється під прапором одного господаря, завтра під прапором іншого. Але ти повинен бути вірним якійсь країні, коли не воюєш, – наполягала вона. Тоді чий прапор володіє тобою зараз?» Він підвівся і став перед нею, а потім Нишко вклонився. «І я прийнятний, – сказав він. «Я служу під прапором дочки воєначальника зараз і назавжди». Вона простягнула руку і торкнулася його руки тонкою коричневою долонею. «Твої послуги прийняті», – сказала вона. «І якщо ми коли-небудь дістанемося до Геліуму, я обіцяю, що твоя винагорода буде всім, чого тільки може забажати твоє серце». «Я буду вірно служити, сподіваючись на цю нагороду», – сказав він. Але Тара з Геліуму не здогадувалася, що було в його думках, вважаючи, що він був найманцем. Бо як могла горда дочка воєначальника здогадатися, що простий пантан прагне її руки і серця? На світанку вони швидко рухалися незнайомим ландшафтом. Вітер посилився вночі і відніс їх далеко від бантума. Земля під ними була грубою та негостинною. Не було видно води, а поверхню землі перетинали глибокі ущелини, і ніде не було помітно жодної рослинності, окрім наймізернішої. Вони не бачили жодного життя будь-якого характеру, і не було жодних ознак того, що країна могла підтримувати життя. Два дні вони дрейфували над цією жахливою пусткою. У них не було їжі та води, і вони, відповідно, страждали. Гек тимчасово покинув свого рекора, попросивши допомоги у Турана, щоб надійно прив'язати його до палуби. Чим менше він його використовував, тим менше витрачалася його життєва сила. Він уже показував наслідки позбавлення. Гек повзав по кораблю, як великий павук, через борт, вниз під кіль і вгору через протилежну рейку. Здавалося, він однаково добре почувався в одному місці, як і в іншому. Однак для його супутників приміщення були тісними, адже палуба одномісного літака не призначена для трьох. Туран завжди шукав попереду ознаки води. Вода їм потрібна або та рослина, що дає воду, яка робить життя можливим у багатьох, здавалось би, посушливих районах Марса. Але не було ні того, ні іншого протягом цих двох днів, і ось настала третя ніч. Дівчина не скаржилася, але Туран знав, що вона, мабуть, страждає, і його серце було важким у грудях. Гек страждав найменше з усіх, і він пояснив їм, що його вид може існувати протягом тривалого часу без їжі та води. Туран ледь не прокляв його, коли побачив як Тарас Геліуму повільно згасає на його кочах, тоді як огидний калдан здавалося був сповнений життявим силам, як ніколи. «Існують обставини, – зауважив Гек, – за яких грубе і матеріальне тіло менш бажане, ніж високорозвинений мозок». Туран поглянув на нього, але нічого не сказав. Тара з геліуму ледь помітно посміхнулася. «Не можна його звинувачувати», – сказала вона. «Чи не були ми трохи хвалькуватими у своїй гордості за нашу перевагу?» – додала вона. «Можливо, в їхній системі є щось варте уваги», – визнав Туран. «Якби ми могли відкладати наші шлунки, коли вони волають про їжу та воду, я не сумніваюся, що ми б так і робили». «Я б ніколи за ним не сумувала», – погодилася Тара. Це дуже погана компанія. Настав новий день, відкривши менш пустельну місцевість і відродивши надію, яка ледь жевріла в них. Раптом Туран нахилився вперед, вказуючи вперед. «Дивись, Тарос Геліуму!» – вигукнув він. «Місто! Як я є, Га! Як я є, Туран! Пантан! Місто!» В далині куполи, стіни та струнки вежі міста сяяли в променях сонця, що сходило. Швидко чоловік схопився за керування, і корабель швидко опустився за низький гірський хребет, що перетинав їхній шлях. Бо Туран добре знав, що їх не повинні побачити, поки вони не дізнаються, хто населяє дивне місто – друг чи ворог. Ймовірно, вони були далеко від оселі друзів, і тому Пантан повинен діяти з надзвичайною обережністю. Але там було місто, а де місто, там є вода, навіть якщо це покинути місто, і їжа, якщо воно населене. Для червоношкірого чоловіка їжа та вода, навіть у цитаделі ворога, означали їжу та пиття для тари з геліуму. Він прийме їх від друзів або забере у ворогів. До тих пір, поки вони будуть там, він їх матиме, і в цьому проявлявся егоїзм воїна, хоча Туран цього не бачив, як і Тара, яка походила з довгого роду воїнів. Але Гек міг би посміхнутися, якби знав. Туран дозволив літальному апарату наблизитися, дрейфуючи за захисними пагорбами. А потім, коли він не міг просунутися далі, не боячись виявлення, він обережно опустив апарат на землю в невеликому яру, і, перестрибнувши через борт, прив'язав його до міцного дерева. Кілька хвилин вони обговорювали свої плани. Чи краще почекати там, де вони є, поки Темрява не приховає їхні рухи, а потім наблизитися до міста, в пошуках їжі та води, чи наблизитися до нього зараз, скориставшись будь-яким укриттям, поки вони не зможуть дізнатися щось про природу його мешканців. Зрештою переміг план Турана. Вони підійдуть так близько, як дозволить безпека, сподіваючись знайти воду за межами міста, можливо, і їжу. Якщо ні, то вони принаймні зможуть розвідати місцевість в день, а потім, коли настане ніч, Туран зможе швидко підійти до міста і в відносній безпеці продовжити пошуки їжі та пиття. Піднімаючись яром вгору, вони нарешті досягли вершини хребта, звідки їм відкрився чудовий вид на ту частину міста, яка лежала найближча до них». Хоча самі вони були приховані кущами, за якими причаїлися. Гек знову осідлав свого рекора, який постраждав менше, ніж Тара або Туран від вимушеного посту. Перший погляд на місто, яке тепер було набагато ближче, ніж коли вони вперше його побачили, показав, що воно населене. Прапори та вемпели майоріли на багатьох флагштоках. Біля воріт перед ними рухалися люди. Високими білими стінами з великими проміжками ходили вартові. На дахах вищих будівель можна було побачити жінок, які провітрювали шовки та хутра для сну. Туран мовчки спостерігав за всім цим. «Я їх не знаю», – сказав він нарешті. «Я не можу здогадатися, що це за місто. Але це стародавнє місто. У його жителів немає літаків і вогнепальної зброї. Воно має бути дуже старим». «Звідки ти знаєш, що у них немає цих речей?» – запитала дівчина. «На дахах немає посадкових майданчиків». Жодного, який можна було б побачити звідси. А якби ми дивилися так само на гелій, то побачили б сотні. І у них немає вогнепальної зброї, тому що їхній захист побудований для того, щоб витримувати атаку списом і стрілою. Списом і стрілою – це стародавні народ. Якщо вони стародавні, можливо, вони дружні, припустила дівчина. Хіба ми не вчили в дитинстві з історії нашої планети, що колись вона була населена дружньою, миролюбною расою? «Але я боюся, що вони не такі стародавні», – відповів Туран, сміючись. «Минули довгі епохи з тих пір, як люди Барсума любили мир». «Мій батько любить мир», – відповіла дівчина. «І все ж він завжди на війні», – сказав чоловік. Вона засміялася. «Але він каже, що любить мир». «Ми всі любимо мир», – відповів він. «Мир з честю. Але наші сусіди не дають нам його мати, і тому ми повинні воювати». «А щоб добре воювати, чоловіки повинні любити воювати», – додавав вона. «А щоб любити воювати, вони повинні знати, як воювати», – сказав він. «Бо жоден чоловік не любить робити те, що він не вміє робити, добре, або те, що інший чоловік може зробити краще за нього. І тому завжди будуть війни, і чоловіки будуть воювати», – підсумував він, «бо завжди чоловіки з гарячою кров'ю в жилах будуть практикувати мистецтво війни». «Ми вирішили важливе питання», – сказала дівчина, посміхаючись. «Але наші шлунки все що порожні. Твій пантан нехтує своїм обов'язком», – відповів Туран. «І як він може, коли велика винагорода завжди перед його очами?» Вона не здогадувалася, в якому буквальному сенсі він говорив. «Я йду негайно», – продовжив він, – «вирвати їжу і питво у стародавніх». «Ні!» – вигукнула вона, поклавши руку на його руку. «Ще ні! Вони вб'ють тебе або візьмуть у полон! Ти хоробрий пантан і могутній, але ти не можеш здолати місто самотужки!» Вона усміхнулася, дивлячись йому в обличчя, і її рука все ще лежала на його руці. Він відчув приплив гарячої крові, що пробігла його венами. Він міг би схопити її в обійми і притиснути до себе. Там був лише Гек, Калдан, але всередині нього було щось сильніше, що стримувало його руку. Хто може визначити це? Та вроджена лицарськість, яка робить деяких чоловіків природними захисниками жінок. З їхнього вигідного місця вони побачили, як група озброєних воїнів виїхала з воріт і, звиваючись добре второваною дорогою, зникла з поля зору біля підніжжя пагорба, з якого вони спостерігали. Чоловіки були червоні, як і вони самі, і їхали на невеликих сідлових тоатах червоної раси. Їхнє спорядження було варварським і пишним, а в головних уборах було багато пір'я, як це було звичаєм у давнину. Вони були озброєні мечами та довгими списами, їхали майже голі, їхні тіла були розфарбовані охрою, синім і білим кольорами. У загоні було, мабуть, два десятки людей, і коли вони помчали геть на своїх невпинних скакунах, вони являли собою картину одночасно дику та прекрасну. «Вони мають вигляд чудових воїнів», – сказав Туран. «У мене великий намір сміливо увійти до їхнього міста і шукати службу». Тара похитала головою. «Зачекай», – застерегла вона. «Що я буду робити без тебе? І якщо тебе захоплять, як ти зможеш отримати свою винагороду?» «Я втечу», – сказав він. «У всякому разі я спробую це». І він почав підніматися. «Ти не будеш», – сказала дівчина тоном сповненим владності. Чоловік швидко подивився на неї, запитливо. «Ти вступив до мене на службу», – сказала вона трохи зверхньо. «Тебе найняли на службу, і ти будеш робити те, що я тобі накажу». Туран знову опустився поруч з нею з напівусмішкою на вустах. «Тобі командувати, принцесо», – сказав він. День минув. Гек, стомившись від сонячного світла, покинув свого райкора і заліз у нору, яку він знайшов неподалік. Тара і Туран відпочивали під мізерною тінню невеличкого дерева. Вони спостерігали, як люди приходили і йшли через ворота. Загін вершників не повернувся. Невелике стадо зітідарів було загнано до міста протягом дня, і одного разу караван широких возів, запряжених цими величезними тваринами, виринув з далекого горизонту і спустився до міста. Він теж зник з їхніх очей за брамою. Потім прийшла Темрява, і Тара з Геліуму наказала своєму панту шукати їжу і питво, але вона застерегла його від спроб увійти до міста. Перед тим, як покинути її, він нахилився і поцілував її руку, як воїн може поцілувати руку своєї королеви. Розділ 10. В пастці. Дуран Пантан підійшов до дивного міста під покровом темряви. Він майже не сподівався знайти їжу чи воду за мурами, але він спробує, а потім, якщо зазнає невдачі, спробує проникнути в місто. Адже Тара з Геліуму має отримати їжу і якнайшвидше. Він побачив, що стіни погано охороняються, але вони були досить високими, щоб спроба їх перелізти була приречена на провал. Скориставшись підліском і деревами, Турану вдалося досягти підніжжя стіни непоміченим. Безшумно він рушив на північ повз браму, яку замикали масивні ворота, що ефективно перешкоджали навіть найменшому погляду на місто за ними. Туран сподівався знайти на північній стороні міста, подалі від пагорбів, рівну рівнину, де ростуть посіви жителів, а також воду з їхньої зрушавальної системи. Але хоч він і пройшов далеко вздовж тієї, здавалося б, нескінченною стіною, він не знайшов ні полів, ні води. Він також шукав якийсь спосіб проникнути в місто, але й тут невдача була його єдиною нагородою, і тепер, коли він шов, пильні очі спостерігали за ним зверху, а мовчазний переслідувач деякий час шов в ногу з ним на вершині стіни, але незабаром тінь спустилася на тротуар усередині і, швидко поспішаючи, випередила незнайомця зовні». Він незабаром підійшов до маленької брами, поруч з якою стояла невисока будівля, а перед дверима будівлі – воїн, що стояв на варті. Він промовив кілька швидких слів до воїна, а потім увійшов у будівлю, щоб майже одразу повернутися на вулицю, за ним ішли сорок воїнів. Обережно відчинивши браму, він уважно подивився вздовж стіни назовні, в тому напрямку, звідки прийшов. Очевидно задоволений, він віддав кілька слів інструкцій тим, хто був позаду нього, після чого половина воїнів повернулася всередину будівлі, а інша половина потайки пішла за чоловіком через браму, де вони присіли серед кущів півколом на північ від брами, яку вони залишили відкритою. Тут вони чекали в цілковитій тиші, і їм не довелося довго чекати, поки Туран-Пантан обережно підійшов вздовж основи стіни. Він дійшов до самих воріт, і коли знайшов їх і побачив, що вони відчинені, він зупинився на мить, прислухаючись. Потім він підійшов і зазирнув усередину. Переконавшись, що нікого не видно, хто міг би його затримати, він ступив через браму в місто. Він опинився на вузькій вулиці, що йшла паралельно стіні. На протилежному боці височили будівлі архітектури, невідомої йому, але напрочуд красивою. Хоча будівлі стояли щільно одна до одної, здавалося, що немає двох однакових, і їхні фасади були всіляких форм і висот і багатьох відтінків. Лінію горизонту розбивали шпилі, куполи, мінарети та високі струнки вежі, а стіни підтримували безліч балконів, і в м'якому світлі Клороса, дальшого місяця, який зараз низько висів на заході, він побачив на свій подив і жах постаті людей на балконах. Прямо навпроти нього стояли дві жінки і чоловік. Вони сиділи, спершись на поручні балкона, дивлячись очевидно прямо на нього, але якщо вони його бачили, то ніяк не виказували цього. Туран на мить завагався перед майже неминучим викриттям, а потім, упевнившись, що вони повинні прийняти його за одного зі своїх, сміливо вийшов на алею. Не маючи уявлення про те, в якому напрямку йому найкраще сподіватися знайти те, що він шукав, і не бажаючи викликати підозру подальшими ваганнями, він повернув ліворуч і швидко пішов тротуаром, маючи намір якомога швидше опинитися поза увагою цих нічних вартових. Він знав, що ніч, мабуть, добігає кінця, і тому він не могне дивуватися, чому люди сидять на своїх балконах, коли повинні спати серед своїх шовків і хутра». Спочатку він думав, що це пізні гості якогось веселого господаря, але вікна за ними були оповиті темрявою, і панувала повна тиша, що повністю спростовувала таку теорію. І йдучи далі, він проходив повз багато інших груп, які мовчки сиділи на інших балконах. Вони не звертали на нього жодної уваги, здавалося, навіть не помічали його. Дехто спирався одним ліктем на поручні, підпираючи підборіддя долонями. Інші спиралися обома руками на балкон, дивлячись униз на вулицю. А кілька, яких він бачив, тримали в руках музичні інструменти, але їхні пальці не торкалися струн. І ось Туран дійшов до місця, де алея повертала праворуч, щоб обігнути будівлю, яка виступала з внутрішньої частини міської стіни. І, обійшовши кут, він зіткнувся з двома воїнами, які стояли по обидва боки від входу до будівлі праворуч від нього. Вони не могли не знати про його присутність, але жоден з них не поворухнувся і не дав жодного іншого свідчення того, що бачив його. Він стояв там, чекаючи, поклавши руку на років'я свого довгого меча. Але вони не кинули йому виклик і не зупинили його. Невже вони теж вважали його одним зі своїх? Справді, нічим іншим він не міг пояснити їхню бездіяльність». Коли Туран пройшов через ворота в місто і безперешкодно рушив проспектом, 20 воїнів увійшли в місто, закривши за собою ворота. А потім один піднявся на стіну і пішов її вершиною позаду Турана, інший пішов за ним проспектом, а третій перейшов вулицю і зайшов в одну з будівель на протилежному боці. Решта з них, за винятком одного вартового біля воріт, повернулися до будівлі, з якої їх викликали. Це були міцні, кремезні, розмальовані хлопці, їхні оголені тіла тепер були вкриті розкішними шатами від нічного холоду. Говорячи про незнайомця, вони сміялися з легкістю, з якою його обдурили, і все ще сміялися, кидаючись на свої спальні шовки та хутра, щоб продовжити перерваний сон. Було очевидно, що вони були вартою, приставленою до воріт, біля яких вони спали. І було так само очевидно, що ворота охоронялися, а за містом стежили набагато пильніше, ніж вважав Туран. Розчарований був бюджет Гатолу, якби він знав, що його так вправно обманюють. Просуваючись проспектом, Туран проходив повз інших вартових біля інших дверей. Але тепер він не звертав на них особливої уваги, оскільки вони ані не зупиняли його, ані іншим чином не помічали його прохід. Але хоча майже на кожному повороті хаотичного проспекту він проходив повз одного або кількох із цих мовчазних вартових. Він не міг здогадатися, що проходив повз одного з них багато разів, і що за кожним його рухом спостерігають мовчазні, кмітливі переслідувачі. Ледь він пройшов повз одного з цих суворих гвардійців, як той раптово ожив, перестрибнув через проспект, увійшов у вузький отвір у зовнішній стіні, де швидко попрямував коридором, збудованим